Одне слово – старшокласники. Тому і каверзи наші стали грубішими. Перед уроком англійської мови кілька кремезних пустонів на чолі з шивою схопили ньому литвака. Він був боязкий хлопчина, всього лякався, і тому знущалися з нього кому тільки не ліньки, Прив'язали ременями до вчительського столу і зняли штани. Він лежав на півголи. Прочинилися двері, і молоденька викладачка війшла до класу. Всі сиділи незворушно і мовчали, наче набрали в рот води. Аліна Іванівна спочатку нічого не зрозуміла, а коли нарешті отямилась, обличчя їй стало буряковим, вона грюкнула дверима і вибігла геть. Що вона казала за заочеві, невідомо. Певно скаржилась на нас, та, мабуть, правди не розповіла, бо той, переступивши поріг, а в класі вже панував порядок, ньома встиг одягтися і сидів на своєму місці за партою, почав вичитувати нас, як завжди, спокійним тоном. Як же вам не соромно? Молода вчителька перший рік працює в нашій школі. І замість того, щоб підтримати її, ви вчинили такий гармидер – що мало не зірвали урок. Щоб мені більше такого не було. Інакше розмовлятимемо з вами серйозніше. Подальші наші пустощі на уроках Аліни Іванівни стали значно стриманішими. Іноді перед її приходом малювали на дошці зайчика або пучок моркви. Зазвичай це робив той самий Шива, котрий був небайдужий до неї. Але вона не сердилася, посміхалася і виліла черговому витерти дошку. А згодом ми подружилися з нею. Якийсь час Аліна Іванівна була нашим класним керівником, і ми зверталися до неї, як до старшого товариша зі своїми проблемами. І тільки викликаючи до дошки ньому литвака, Аліна Іванівна соромливо відводила очі, та й він почувався перед нею незручно. Адже вона бачила його на столі без штанів. Розділ 15. Наші вчителі. Не можна сказати, що наш клас був розбишакуватий. Але доводити до розпочу вчителів ми вміли. Особливо вільно поводились на уроках креслення. Ася Марківна добре знала свій предмет. Могла і зрозуміло викласти тему, проте, як то кажуть, зовсім не володіла аудиторією. Варто було їй відвернутися до дошки і почати щось креслити, як у класі виникав безлад. Хлопці підхоплювалися з місць, бігали від парти до парти, а бувало і чубилися. Колись хтось із башкетників склав паперового голуба вмокнув його носиком у чорнильницю і запустив креслярці в обличчя. Вчителька підбігла до столу і прийнялася оскаженіло тарабанити по ньому величезним дерев'яним трикутником, супроводжуючи свої дії істеричними вигуками. А ми зайшлися гучним сміхом. Іншим разом вона пояснювала, як зобразити в трьох проекціях болт і гайку. А Бакай, котрого вже пересадили в перший ряд, зазвичкою загнав свого сусіда Тома Кокса під парту і утримував його ногами. «Що ви там робите?» – здивовано запитала вона Кокса. «Він шукає на підлозі болта», – відповів за нього Бакай. Ася Марківна була доброю людиною і мала мінливий характер. Вибухне гнівом і вже за мить усміхається. Почуття гумору їй теж не бракувало. «Тоді заодно хай знайде і гайку», – відпарирувала вона, щоб не лізти під парту вдруге. Астрономію викладав у нас старенький дідусь. Він був майже сліпий, і тому на уроках ми дозволяли собі свавілля, що межувало з відвертим знущанням. Він викликав до дошки виключно за алфавітом. Знаючи про його ваду, Учень ставав біля першої парти, розгортав підручник і переказував текст своїми словами.